Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Наступного дня Чан Сінь знову з'явилася в кабінеті Вейда. Вигляд вона мала не кращий за невеликовно хворих кандидатів. Наблизившись до столу, поклала перед господарем кабінету конверт. Я прошу, аби ці зразки насіння поклали до капсули. Вейд висипав із конверта з десяток невеличких пластикових пакетиків і став із цікавістю їх перебирати. Пшениця, кукуруза, картопля. Ось тут щось із овочів. Перед чилі. Чинсінь кивнула. Йому дуже подобався його смак. Вид поскладав усі пакетики назад до конверта і посунув назад до Чінсінь, просто додавши. Ні. Але чому? Вона важить лише 18 грамів. А ми б'ємося над тим, аби зменшити загальну масу капсули бодай на 18 сотих грама. Ну то уявіть, що його музок просто важчий на ці 18 грамів. Але це не так. Додаткові грами можуть стати причиною зниження крейсерської швидкості польоту капсули після розгону, що може призвести до зміщення часу досягнення точки рандеву на багато років. До того ж, і тут Вейд знову продемонстрував свою фірмову холодну посмішку, це лише мозок без рота й шлунка. Яка з цього користь? Не вірте байкам про клонування тіла. Вони розмістять мозок у підходящому інкубаторі та й по всьому. Чінсінь хотілося вирвати в нього з рук остогидлу сигару і загасити об обличчя але їй вдалося втримати під контролем свої емоції, і вона просто забрала конверт зі столу. Я звернуся з цим проханням до керівництва вищого рівня. Якщо це не спрацює, що робитимеш далі? Подам рапорт на відставку. Ніхто його не прийме. Ти все ще є вельми корисною для АСР. Чен глузливо гузливо розсміялася. Нічого у вас не вийде. Ви ніколи не були моїм безпосереднім керівником. Я це знаю, але ти все одно не робитимеш того, чого я не дозволив. Ченсінь просто повернулася і пішла. Сходовий марш передбачає, що хтось із знайомих Юнь Юн Міна має так само вирушити за ним у майбутнє. Ченсінь завмерла на місці. Але це має бути хтось із співробітників АСР. Така пропозиція тебе зацікавить. А ось зараз ти можеш подати рапорт на відставку. Ченсінь знову покрукувала вперед, проте цього разу значно повільніше і невпевненіше. Невдовзі вона знову зупинилася. За спиною почувся голос Вейда. Тобі ліпше цього разу мати більше впевненості у своєму виборі. Я згодна вирушити в майбутнє, відповіла Чінсінь. Вона зупинилася в дверному отворі і вперлася об косяк, аби не впасти. Але так і не озирнулася. Чінсінь побачила на власні очі зонд сходового маршу лише під час розгортання його вітрила на геосинхронній орбіті. Гігантське вітрило площею 25 квадратних кілометрів. Ненадовго відбило проєкцію сонячного світла на південну півкулю планети. Ченсі на той момент уже повернулася до Шанхая. Пізньої ночі вона побачила, як на темному небі з'явилася помаранчева цятка концентрованого світла, яка поступово розтанула вже за п'ять хвилин, немов посеред космосу, ні звідки, з'явилося таємниче око, що, поглянувши на Землю, знову заплющило по віку. Майбутнє прискорення зонда вже неможливо було побачити неозброєним оком. Єдиною думкою, яка втішала Чін Сінь, було усвідомлення того, що насіння все-таки поклали до капсули. Хоча це було не те, яке вона тоді відібрала, а інше, ретельно кілька разів перевірене спеціальним відділом селекції Інституту аеронавтики. До гігантського вітрила вагою 9,3 кг за допомогою чотирьох кабелів завдовжки 500 км кожен, кріпилася сферична капсула діаметром лише 45 см. Сама капсула на початку процесу прискорення Важила 850 г. Її поверхня була вкрита шаром абляційного захисного матеріалу, який випаровувався після кожного нового вибуху. Наприкінці розгінної фази польоту маса капсули мала зменшитися до 510 г. Розгінна фаза польоту розтягнулася від Землі до орбіти Юпітера. На цій дистанції попередньо розмістили 1004 ядерні заряди різної потужності, дві третини з яких були звичайними однофазними ядерними бомбами, а решта термоядерними. Це було схоже на заміновану стежку посеред космосу, заряди на які детонували по мірі прольоту капсули зонда. Окрім цього, уздовж розгінної траси розташовувалася значна кількість датчиків і систем моніторингу, які відслідковували фактичний напрямок руху та швидкість капсули, і відповідно завчасно коригували місце перебування наступного заряду до її прольоту. Немов серця, що пульсує, ядерні вибухи освітлювали гігантське вітрило через визначені проміжки часу, і орган радіаційного випромінювання гнав супер'їнку все далі й далі. Після детонації 997-го заряду неподалік орбіти Юпітера, системи моніторингу підтвердили, що зон досяг запланованої швидкості в одну соту швидкості світла. Однак саме цієї миті сталася аварія. Система моніторингу – за допомогою спектрального аналізу світла, відбитого від гігантського вітрила, виявилось, що його площа почала зменшуватися. Вітрило згорталося. Можливою причиною назвали обрив одного з чотирьох кабелів. 998-й заряд вибухнув до того, як до програми встигли внести якісь корективи, тож капсула зонда відхилилася від запланованого курсу. Вітрило почало згортатися з дедалі більшою швидкістю що спричинило різке скорочення його ефективної площі розсіювання. Система моніторингу втратила зонд з поля зору, і не маючи точних параметрів його траєкторії, люсто вже не мало надії відшукати капсулу знову. Із плином часу зонд дедалі більше відхилятиметься від запланованого маршруту, і сподівання на зустріч і перехоплення його трисоляріанським флотом ставатиме дедалі примарнішим. Враховуючи напрямок його руху перед аварією, зонд досягне першої зірки більш ніж за 6 тисяч років і залишить межі нашої галактики, чумацького шляху через 5 мільйонів років. Але принаймні наполовину проєкт Сходовий марш виявився успішним людство змогло розігнати космічний апарат, нехай легкий, немов Пірїна, до квазі релятивістських швидкостей. Ченці не мало вже реальної необхідності приставати на пропозицію лягти в гібернацію, проте АСР все одно наполягала, аби вона не відмовлялася від цієї місії, її завданням у майбутньому мав стати трансфер знань про проєкт «Сходовий марш», який може стати у пригоді для нового етапу космічних польотів людства за два століття. Тож, можливо, виникла потреба живому спеціалісті, а не лише стосі мертвих записів даних проєкту. Хоча справжньою метою її відправлення в майбутнє стало бажання залишити спогад про проєкт і гарантувати правильне розуміння його цілей та завдань. У цей самий час низка інших масштабних інженерних проєктів Відправляли своїх спеціалістів у майбутнє з тією ж метою. Якщо в майбутньому комусь дійсно буде цікаво оцінити намагання сучасників вести боротьбу з інопланетними завойовниками, то принаймні зараз уже з'явилася можливість відправити людину в прийдешнє, аби уникнути непорозумінь, які можуть виникнути в ході історії. Відчувши, як її свідомість розмивається хвилями холоду, Чин Сінь дозволила собі зануритися у відчуття затишку яке огорнула її Зусібіч, і, подібно до Юнтяньміна, вирушила в мандрівку без межі темряви. Частина друга. Рік XII. Епохи стримування. Бронзова доба. З бронзової доби землю вже можна було розглядіти неозброєним оком. Після початку сповільнення космічний корабель розвернувся до планети хвостом, і частина екіпажу вільне віднесення вахти зібралася в кормовому відсіку аби роздивитися планету крізь широчезні ілюмінатори. З цієї відстані Земля ще не надто відрізнялася від решти зірок, хіба що можна було роздивитися її І Із увімкненням міжзоряних двигунів розпочався наступний етап сповільнення. І люди, які плавали по відсіку в стані невагомості, почали повільно, немов опадаючи листям, дрейфувати до ілюмінаторів, аж поки всіх їх не притиснуло до прозорої поверхні. Сила тяжіння поступово зростала, поки не досягла значення одного джі рівня гравітації на поверхні землі. Ілюмінатори перетворилися на підлогу. Розпластані тіла людей відчували забуту важкість, яка сприймалася немов обійми материнської планети. Скляна стіна відбувала гомін людських голосів Домівка. Ми повертаємося додому. Я знову зустрінуся зі своїми дітьми. Ми можемо нарешті народити дитину. Коли бронзова доба залишала межі сонячної системи. На кораблі був ухвалений закон, згідно з яким народження дитини має відбуватися тільки після смерті одного з членів екіпажу. Вона сказала, що досі чекає на мене. Вона тобі вже не пара. Тепер ти справжній герой, довкола тебе дівчата пурхатимуть, немов зграє пташок. Скільки років ми не бачили, як літають птахи? Минуле, немов один суцільний сон. Ця мить більше схожа на сон. Космос направду жахливий, Істинно так. Після повернення я вийду на пенсію, куплю невеличку ферму і заживу, як у старі добрі часи, на Землі. Минуло 14 років від страшного погрому об'єднаного флоту Землі. Кораблі лілії після темної битви, що відбулася у двох місцях на протилежних кінцях сонячної системи, розірвали всі контакти із Землею. Але протягом наступних півтора року бронзова доба, ще могла отримувати значний відсоток інформації із Землі, більшість якої складали комунікації комунікації планетарне мовлення, Проте були й передачі спрямовані в глибокий космос. Аж раптом у перші дні листопада 208-го року епохи кризи всі електромагнітні хвилі із Землі обірвалися. На всіх діапазунах запанувала мертва тиша, ніби Земля була світильником, який вимкнули в один момент. Витяг із минулого поза часом. Гілофобія. Коли людство осягнуло, що насправді все світ темний ліс, дитина, яка розпалювала багаття і підкидала в нього дрова, негайно загасила сі вогні. Тримтяча в темряві, вона лякалася найменшої іскорки. У перші дні навіть використання звичного мобільного зв'язку підпало під заборону, і більшість базових станцій по всьому світу були примусово відключені. Такі заходи в минулому безперечно спричинили б значні зворушення, але на цей час громадськість сприйняла їх із повним розумінням і схвалила. Після того, як розумі самовладання поступово повернулися, користування мобільним зв'язком було відновлене, хоча контроль за електромагнітним випромінюванням залишався безпрецедентно суворим. На всі засоби бездротового зв'язку діяли обмеження щодо потужності передавачів, які встановлювалися на дуже низькому рівні, і будь-яке перевищення цих обмежень могло трактуватися як злочин проти людства. Насправді, багато хто розумів, що страхи перебільшені, і подібна реакція повне безглуздям. Пік потужності електромагнітного випромінювання із Землі в космос припав на добу аналогового мовлення коли теле- і радіовежі мали передавачі великої потужності. Однак із початком доби цифрового зв'язку велика кількість інформації почала передаватися через дроти й оптичні кабелі, і навіть бездротовий цифровий зв'язок потребував значно менших потужностей, ніж аналогові зразки. Електромагнітне випромінювання Землі в космос зменшилося настільки, що деякі вчені на початку трисоляріанської кризи навіть висловлювали побоювання, будь-сім за таких умов, Дружнім інопланетним цивілізаціям буде важко відшукати землю. Насправді, електромагнітні хвилі найпримітивніший і найменш ефективний спосіб передачі інформації у всесвіті, такі сигнали дуже швидко слабнуть і спотворюються в космічному просторі. Переважно більшість інформації, переданої із Землі за допомогою електромагнітних хвиль, не можна отримати вже на відстані у два світлових роки долинути до далеких зір і мати шанс бути перехопленою. Мала тільки передача відправлена Євензе з використанням потужної енергії сонця. З розвитком людських технологій з'явилися два значно ефективніші способи передачі інформації в космосу емісія нейтрино і генерування гравітаційних хвиль. Останній спосіб згодом буде використано у виготовленні обладнання для стримування трисоляриса, вплив теорії темного лісу на людську цивілізацію виявився надзвичайно глибоким дитина, опинившись біля вугілля, що залишилося від яскравого багаття, пройшла шлях від оптимізму до повної самоізоляції на теренах Усесвіту. Рік 12 епохи стримування. Бронзова доба. Переважна більшість екіпажу бронзової доби вважала причиною раптового зникнення електромагнітного випромінювання із Землі саме окупацією сонячної системи трисолярисом. Корабель наростив прискорення дозоряної системи з планетами земного типу, що знаходилася на вістині 26 світлових років. Але вже за 10 днів бронзова доба несподівано отримала радіохвильову передачу від Об'єднаного Конгресу флотів. Як з'ясувалося, аналогічне повідомлення було відправлене із синьому простору, який також залишав межі сонячної системи, тільки прямував в іншому напрямку. У посланні йшлося про деталі останніх подій і про те, яким чином вдалося запровадити систему стримування загарбницьких настроїв Трисоляриса. Повідомлення також містило пропозицію до екіпажів обох кораблів негайно повернутися на землю, а ще засторогу. Надсилання цього повідомлення вже пов'язане зі значними ризиками, і в майбутньому розраховувати на радіообмін не варто. Екіпаж «Бронзової доби» не йняв віри цій інформації, підозрюючи, що це хитро влаштована загарбниками пастка. Однак, аби перевірити усі варіанти, корабель припинив прискорюватися і безперестанно відправляв запити, на встановлення зв'язку землею, проте жоден із них не мав успіху. Мовчанка землі в електромагнітному спектрі тривала. Але якраз тоді, коли бронзова доба збиралася знову розпочати прискорення, сталося неймовірне. Всередині корабля у низьковимірній проєкції розгорнувся софон і встановив канал квантового зв'язку між бронзовою добою і з землею. Екіпаж, нарешті, отримав відповіді на всі свої запитання і переконався в правдивості отриманої раніше інформації. Команда бронзової доби. Довідалося, що людство вважає їх справжніми героями, яким вдалося вціліти в битві судного дня. Усе населення Землі, затамувавши подих, чекає на їхнє повернення, а командування флоту нагородило екіпаж корабля в повному складі найвищими військовими відзнаками. Бронзова доба негайно взяла курс додому. На цей момент корабель перебував на відстані 2300 астрономічних одиниць від Сонця, вже за межами пояса Койпера, проте ще далеченько від хмари Оорта. Оскільки корабель встиг розігнатися майже до максимальної швидкості, сповільнення та повна зупинка коштували йому значного відсотка запасів термоядерного палива. Тож на зворотному шляху до сонячної системи бронзова доба змогла розвинути значно меншу швидкість. Подорож додому тривала цілих 11 років. На підльоті до Землі в полі зору екіпажу з'явилася невеличка біла цятка, яка стала швидко збільшуватися. Це була гравітація. Бойовий лінійний корабель який вислали на зустріч бронзовій добі. Гравітація стала першим кораблем зоряного класу, побудованим Землею після битви судного дня. У цю добу міжзоряні космічні апарати набували дедалі незвичніших форм, оскільки новітні космічні кораблі гігантських розмірів будувалися шляхом з'єднання різних модулів у довільній послідовності. Але гравітація вигідно вирізнялася з цієї низки. Білий циліндр мав настільки ідеальні пропорції, що створював відчуття нереальності. Здавалося, що це просто герметична фігура, вималювана на екрані комп'ютера за допомогою якоїсь архітектурно-інженерної програми, яка з'явилася в реальному світі з ідеального світу Платона. Якби члени екіпажу «Бронзової доби» мали змогу побачити побудовані на Землі гравітаційно-хвильові антени, то вони одразу зрозуміли б, що цей космічний корабель повторює їхні форми з майже ідеальною точністю. Насправді весь корпус корабля і був робочою гравітаційно-хвильовою антеною з передавачем, здатною здійснювати міжпланетні подорожі. Як і антени, побудовані на Землі, гравітація могла будь-якої миті за допомогою гравітаційних хвиль відправити інформацію в будь-яку точку Всесвіту. Ці дві гігантські гравітаційно-хвильові системи на Землі і у космосі утворювали суцільний пояс стримування трисоляриса в темному лісі Всесвіту. Ще за добу польоту Бронзова доба під ескортом гравітації дісталася геосинхронної орбіти Землі і почала повільно причалювати на стоянку в орбітальному порту. Екіпаж бронзової доби бачив крізь ілюмінатори численний натовп зустрічаючих, який заполонив увесь залюднений сектор орбітального космопорту. Настільки величезна кількість людей збиралася хіба що на церемонію відкриття Олімпійських ігор чи на прощу вмитці. Броньоване громаддя бойового корабля Повільно просувалося крізь мерехтіння кольорового снігу, утвореного букетами квітів, якими обсипали корпус корабля Зусібіч. Екіпаж роздивлявся людське море, що охоплювало їх звідусіль, намагаючись відшукати в натовпі своїх близьких. Здавалося, всі вони ледь не плакали від радості, вигукуючи привітання. З легкою вібрацією бронзова доба, нарешті, пришвартувалася до причальної стінки. Капітан корабля надіслав до штабу флоту рапорт про стан бойової одиниці а також повідомив, що залишиться на борту з мінімальним складом екіпажу для підтримки боєздатності корабля. Однак відповідь зі штабу містила наказ команді в повному складі якомога швидше зійти на берег для довгоочікуваного возз'єднання з близькими і рідними. На вахту мала заступити чергова команда на чолі з полковником, яка вже піднімалася на борт корабля. Під час першої зустрічі екіпаж кинувся на шиї незнайомцям, щедро поливаючи слізьми повернення до людства. За уніформою чергової команди не було зрозуміло, до якого флоту з трьох вона належить. Але екіпажу «Бронзової доби» роз'яснили, що після битви Судного дня було ухвалено рішення об'єднати розрізнені флоти в єдиний флот сонячної системи, а особовий склад кораблів, яким пощастило пережити цю битву, складе кістяк новоутвореного формування. І ще за нашого віку відбудеться підкорення світу Трисоляриса, і ми відкриємо людству ще одну Сунячну систему», – сказав у привітальному слові, Новоприбулий полковник. Хтось із членів екіпажу Бронзової доби відповів йому, що космос виявився занадто страшним, і вони всі готові залишитися на Землі назавжди. Полковник не став заперечувати, погодившись, що вони, як герої для всього людства, мають повне право вибирати, як їм жити надалі. Проте він був певен, після короткого перепочинку вони змінять свою позицію, і йому особисто буде надзвичайно приємно знову побачити в строю цей великий корабель, і з його легендарною командою. Екіпаж «Бронзової доби» почав сходити з борту корабля. Офіцери-рядові в повному складі покрокували довгим переходом до просторої зали, повітря в якій, порівняно з рециркульованою атмосферою на борту корабля, здавалося надзвичайно свіжим і аж солодким, немов після дощу. На тлі блакитної сфери планети наростали радісні вигуки зустрічаючих, заповнюючи собою увесь простір. На прохання полковника «Капітан Бронзової доби» Двічі зробив повірку команди корабля, аби пересвідчитися, що екіпаж вишикувався в повному складі. Раптом увесь гомін змовк у один момент, хоча людське море продовжувало вирувати. У цій тиші, немов грім серед ясного неба, пролунав голос полковника, який ще не встиг стерти теплу усмішку зі свого обличчя. Мені випала честь довести до вашого відома, що ви всі з ганьбою виключені з лав флоту сонячної системи, але сором яким ви вкрили його славетне ім'я, не зітреться з людської пам'яті до віку. Ви ніколи більше не побачитеся зі своїми рідними і близькими, бо вони не хочуть вас знати. Ваші батьки соромляться своїх дітей, більшість чоловіків та дружин воліють розлучитися, а ваші діти, хоча суспільство й не дискримінувало їх за кровні зв'язки з вами, ненавидять вас за ці десятиліття сорому, на які ви їх прирекли. Ваша справа передана на розгляд до Об'єднаного трибуналу космічних флотів. Закінчивши цей виступ, Полковник похапцем закрукував геть із кількома офіцерами супроводу. Ця ж миті людське море блимнуло і зникло, а морок, що запанував натомість, розрізали променями численні прожектори. Вони безперестану снували залою, вихоплюючи з темряви, озброєні до зубів загони військової поліції, які зусібіч оточували екіпаж бронзової доби. Озброєні військові розташувалися на різних рівнях платформ, що височили по периметру, цілячись у екіпаж. Хтось озирнувся і сказав, що букети, накидані навколо корпусу бронзової доби, виявилися справжніми. Серед квітів їхній корабель нагадував величезну труну, яка очікувала на закінчення процесу поховання. Раптом їхнє підмагнічене взуття перестало притягуватися підлогою, і екіпаж у повному складі злетів у гору в стані невагомості, немов грону безпорадних надувних мішеней, звідки з долину вбайдужий голос. Ось озброєні члени екіпажу мусять негайно скласти зброю, і максимально співпрацювати із загонами поліції, інакше ми не гарантуємо збереження ваших життів. Відтепер ви всі заарештовані за звинуваченням у вбивстві першого ступеня і інших злочинах проти людства.